Генерал Матінеллі сидів у легкому металевому крісті на колесах і тепер не видався Галині таким масивним. «Здрастуйте», – сказала вона. Генерал повернув голову, закутану бентами, і запитав, «Я буду бачити?» «Будете?» – відповіла Галина. «Ви знаєте італійську мову?» – здивувався Шпрингер. «Ні, я колись учила французьку. Отож, дещо розумію». — Глядіть, не помиліться, — усміхнувся Фюрер. схожість мов часто буває підступною. — Правильно, — сказав Матінеллі. — Але я знаю 400 російських слів. А для того, щоб розмовляти, треба 700-800. Залишилося не так багато. — А вже ж, — погодився Шпрингер, — залишилося небагато. — Коли дозволите, я почну, — сказала Галина. — Опустіть штори світломаскування. Очі довго були в цілковитій темряві. Надто сильне світло може зашкодити. Лікар слухняно опустив штори. Відтого в перев'язочній темно не стало, але запанувала і млиста на Швидко і вправно, відчуваючи на собі пильні погляди Шпрингера, лікаря і медсестри, Галина розмотувала бинти. Вона знала, що операція зроблена добре. Правда, чи треба було рятувати зір італійському генералові фашисту, але про це вона не думала. Мусила зробити цю роботу і зробила її, як могла. А коли раптом виявиться, що зір генералові не повернеться, то в тому не її провина. Це легко засвідчить перший лікар окуліст. Галина зняла останній шар уже зовсім шкарубкого від засохлої крові бента. Тепер очі закривала тільки вата. «Заплющіть очі!» – наказала вона. І генерал без перекладу зрозумів, що саме треба зробити, і відповів, «Уже заплющив. Мені дуже страшно». Йому й справді було страшно. Піт зросив високе смагляве чоло. Було дивно і водночас страшно, чомусь саме тепер здавалося небезпечним, що очі не забинтовані». Генерал мало не скрикнув «Зав'яжіть мені очі знову! Я згоден скільки завгодно жити отак з пов'язкою, аби тільки жевріла надія, аби тільки не переконатися остаточно, що я сліпий!» Розплющить очі!» – наказала Галина. «Я не можу!» – відповів генерал. Тіло його була пропасниця. «Я не можу!» «Повіки злиплися!» – сказала лікарка. І Матінелі відчув холодний... Вогкий і приємний дотик до очей. А спробуйте тепер сміливіше. Пересилюючи різкий біль, генерал розплющив очі і здригнувся, побачивши просто перед собою жіноче обличчя дивовижної вроди. Здавалося, сам Бог у винагороду за всі його страждання послав йому цю жінку. Ще не вірячи у власне щастя, Генерал глянув на Шпрингера, відчув, як важко йому водити очима, переконався, що бачить, знову втупився поглядом у вродливе жіноче обличчя, у напівсутіні, ніби висічене з мармуру. Уявив ореол навколо цього обличчя, і ореол цей справді тієї ж миті виник, світлий і прозорий, і вже приголомшений. Щасливий від одужання, відчуваючи невичерпну енергію в собі, споглядаючи отаку неземну красу, генерал вимовив тихо і побожно, як на молитві «Мадонна». І нараз Галині похололо все всередині, звідки матинелі знає її кличку. Потім усе збагнула і заспокоїлася. «Він бачить», – полегшено сказав Шпрингер. Вражена Галина одразу не могла вимовити жодного слова. А генерал усе дивився на неї. На ореол, що сяяв навколо її обличчя, це промінчик світла пробився крізь штори і ще раз захоплено повторив «Мадонна». Розділ п'ятий. З того дня минуло понад два місяці. І ось тепер сидить Галина Стороженко біля столу, і дивиться на своїх товаришів. Гарячково шукає і не знаходить слів, щоб усе пояснити. Приховувати щось вона не збирається. Між розвідниками не повинно бути таємниць. Один про одного мусить знати все, інакше працювати неможливо. У глибині душі Галина була твердо переконана у правильності свого вчинку. Але закоханого Івана Журпу теж треба зрозуміти. Так само, як і Раїсу, що зараз її зневажає. Значить, треба, аби вони стали вище власних почуттів і переживань. Але як це їм довести? Найважчими за всі 25 років Галининого життя були для неї місяці після операції в госпіталі. Генерал Матінеллі закохався в неї до добестями. Він глибоко і свято вірив у Бога, бо був справжнім католиком і до меси ходив, відчуваючи душевну потребу спілкування із своїм інколи добрим, а інколи жорстоким Богом.